פרק כג ויאמר בלעם אל בלק בנה לי בזה שבעה מזבחות והחל לי בזה שבעה פרים ושבעה אלים ויעש בלק כאשר דיבר בלעם ויעל בלק ובלעם פר ועיל במזבח ויאמר בלעם לבלק התייצב על עולתיך ואליך אולי יקרא אדוני לקראתי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 והחל לבזה שבעה פרים ושבעה אלים. ויעש בלק כאשר אמר בלעם, ויעל פר ואיל במזבח.